Утре вечерта от 20 часа на сцената на София Лайв Клуб ще бъде представена книгата Диалози в присъствието на автора Ивайло Нойзи Цветков. Както с някои от неговите събеседници, с които ни среща книгата Диалози, освен думи, се очаква и музика със специалното участие на група d 2 и новия вокал Радостин Василев, а Ивайло Нойзи Цветков ще се изяви и като китарист. Всичко това разбираме, разбира се, от социалните мрежи, но и от Даниел Ненчев, който е ред своеобразният продуцент на това сериозно издание диалози с Ивайло Нойзи Цветков. Сега пък ми е особено приятно да кажа добър ден в студиото на Хоризон до обед и на автора. Добър ден! Ивайло Нойзи Цветков и на Даниел Ненча. Благодаря за поканата. Добър ден! Започваме с това наистина много, много впечатляващо издание. в а, Решено в а, черно, сиво и оранжево. Пантонски цвят? Алармено, оранжево. В а, една действителност, която иначе може да изглежда като черно бяло сива. И аз започвам с един въпрос, който задава и Даниел Ненчев, който е... С автора на лаконичния предговор и човека, който пък има частта в книгата, която Нойзи прави като диалози между Нойзи и ключови събеседници, да няма пък да диалогизира, да пита Нойзи. Нали? Да, Това е особен знак. Съмнителната чест. <съкъл> <съкъл> Напротив, висока. <съкъл> да. Обаче въпросът там е много ключов. Въпросът е много ключов и това е темата, която наистина мисля, че би трябвало да ни ангажира много. Има ли смисъл да се умува и да, да се позоваваме на ума, на рационализма, на познанието в свят, който изглежда все по-драматично, по-глупав? Говорим в навечерието на войната, която Русия започна срещу Украина. На годишнината от войната, да. Годишнината от войната. А, тъж, ами, да. за мен този въпрос е, т.е. отговор очевиден, естествено, че има смисъл. Аз не мога да, аз и да искам, не мога да бъда друг. И, и цялото ми, така, философския бекграунд и всичко останало, разбира се, ме правят рационалист по принцип. А, а дали има смисъл да се умува? Винаги има смисъл да се умува. Винаги трябва да, да, човек да се опитва чрез, чрез всичко, което прави и въобще чрез собствения си логос и така нататък да се надскочи по някакъв начин, да се самовъздигне само доколкото това е възможно. И това е част от а, моя опит в, да го направя в тази книга. Разбира се, стъпвайки на раменете, би ги нарекал на мисловни съвременни български гиганти, ако това не звучи пресилено, защото това са 26 човека, които са, аз наричам, мисловен елит. Мисловен елит, нека да, нека да кажем някои от тези имена. Интересно е, че решавате в азбучен ред, не да правите иерархия. Така е най-справедливо беше, Да. Само себе си. Алек Попов, Александър Кеосев Андрей Райчев, бойкова Василев, Галин Стоев, Георги Господинов, Георги Каприев, Георги Лозанов, Георги Тенев, Денис Ризов, Димитър Стоянович, Иван Кръстев, Иван Ланджев, Ицо Хазарта, Камен Донев, Коста, Костов, Любослава Русева, Милко Лазаров, Нели Огнянова. Има все пак жени. Има да, 3. Стоян Радев, Теди Москов, Теодор Рушев, Теодора Димова, Тони Николов, Харалан Александров, Явор Гърдев. 27 стават и с самия Нойзи, който става част от един такъв диалог, диалога е с Даниел Ненчев, но преди да стигнем до там, а, какво не му е наред на този свят всъщност и може ли да бъде оправен с диалози, Нойзи? Това е хубав въпрос. Може би отговорът би трябвало да отнеме около 3 дена, но аз ще се опитам с три изречения. Три минути. А, да. а, какво не му е наред? Много неща не само наред, най-вече това, че от наша европейска гледна точка приключи, според мен, най-дългата беле смисъл извън класическата, която е относително кратка. Но защо наричам Беле Пок, защото като изключим Югославските войни това са близо 8 десетилетия без война. И това нещо приключи сега с инвазията на Русия в Украина. Тоест, това е централното, което не му е наред а, в момента, ако въобще трябва да обобщаваме по този начин. А, а, и толкова повече, както казва и а, нашия общ приятел Георги Господинов в анотацията на книгата, сега диалога наистина изглежда потрошен и смазан и, всъщност, книгата «Диалози» се опитва да слепва някакви парчета, доколкото това, разбира се, е възможно, включвайки а, като, така да се каже, трето лице, грубо казано, и самия читател. А, всъщност, Георги господин казва и още нещо, че при диалога се търси някаква твърдина, нещо, което, върху което да се стъпи. Някакъв смисъл да Някъв достигнеш, смисъл. да. Даже обаче да не бъде намерен, казва Георги Господинов, това не става повод за отчаяние, въпреки, че може и да няма такава твърдина. Дали самата мрежа на, на диалога с умни хора може да ни служи като една такава мрежа, която да ни удържи от пропадане? Значи то няма крайно състояние. Диалогът би трябвало да е процес, който продължава през цялото време. Стигайки или не понякога, по-често, друг път, по-рядко до, до тая твърд, за която говори Жоро. И, и това всъщност е малко като по камюмита за Сизив. То е смисъла смисъл е в бутането на камъка, а не в крайния резултат, който е ясен, именно, че камъка се търкува на обратно и ти ще трябва отново да го правиш. Тоест, смисъл е в процеса и това се опитваме по някакъв начин да покажем и по с тая книга. Последната година, а и последните дни, ни демонстрираха как а, живота на практика може да е натоварен с неща, които по никакъв начин не зависят от нас. Впрочем, а, това, че могат да не зависят от нас, а, бие дълбоко в Идеологията на живота е такъв, какъвто си го направиш. Така, м м красиво, дясно, консервативната идеология. Защото и земетресенията, и войните, и войната показват, че някой друг може да решава вместо нас. А тук вероятно вече трябва да дадем думата и на Даниел, но аз ще кажа само с едно изречение, че понеже спомена дясно и консервативно, което аз изповядвам, това е известен факт. Да, нарочно го правя. А именно, че, че това означава да съхраниш, да съхраниш някаква нормата в себе си, така да се каже. Нормата, както е била построена от твоите предци, от твоите родители, от средата, в която си израсъл от учителите, не на, да далеч не е на последно място, които са те съграждали тухла по тухла, фигуративно казано, така че това е нормата ми се струва ключвата до в случая. Ето, специално Ивайл Нойзи Цветков, колкото слушате скъпи слушатели по Българското национално радио, програма «Хоризонт», е именно пример за това. Неговите диалоги, това, което той ни предложи през 90-те, на ръба на Новия век, с гуист егоист. Сега има продължение в мое лице. Ето аз отговарям на това, което той е предложил на нас, българите, на нас новите хора и правя още нещо. Ето това е смисъл от диалозите. Да продължават. Всеки диалог предлага нещо повече, а именно нов диалог. В тези разговори, в тези диалози, в тези интервюта на Нози с водещи български умове, мислители, откриваме смисъл за себе си, откриваме отговори на големите въпроси. Затова е ценна тази книга Диалози, но тя тръгва от всичките усилия на Нози и неговите съмишленици. Ще припомня списание Егоист, който се появи 96-97, когато реално тръгна наистина истинския преход към западноевропейската демокрация за нас българите. Това беше началото на отварянето ни към света към дигането на бита ни на едно много по-различно ново ниво. И Нози беше пионер в това. И хората около него, неговия кръг, събеседниците възписания, егоист, западната модерност, която те ни предложиха и върху която стъпихме. И това идва да иллюстрирам това, за което Нози досега сега го говори, че буди себе си е по-важно от бъди себе си. Тогава диалозите продължават много дълго време и те могат да ни кажат нещо повече за нашата идентичност, за свободата, за демокрацията. И само тогава живота а, е преди смъртта и преди войната. Когато ние успяваме да се свързваме един с друг, когато успяваме да разговаряме, когато логоса, думите имат смисъл, е, интересно е да поговорим за разликата между а, тези диалози и интервюта, тъй като видях, че те са правени в много различни периоди от време. Има и а, разговори, които а, Ивайло Шледните е от да, 2015-2016. Е. Тогава част от тези бедствия, които ни сполетяват, ги няма. Нали? Няма я е войната, няма го земетресението, няма ги е беженците и... Въпросът е дали това, което, което можем да чуем и да, да последваме от хората, които знаят, може да ни даде някакви инструменти за разбиране на бедствията, които ни е връхлитат. Примерно, смятате ли, че едно такова подобно бедствие е перманентните избори, в които ние влизаме? Политически. Интересно ми е. Тук се прекрачим в катастрофичното мислене и това по някакъв начин разбира се, оправдано след всичко, което се случи. Понеже стана въпрос, че някой части от тези диалоги са правени през последните години. Между другото подчертавам, че друга сериозна част от тях са правени специално за книгата а, и засягата, развива се, и, и, и сегашните събития. За О, които... да, да, има. А, да. Наистина пълен така, набор от... Иван Кръстев, Камен Донен, Бойко Василев и така нататък са, са абсолютно на... се абсолютно свързани с време на а, сега тази катастро... катастрофична тематика, за която говоря. Но, понеже... Изборите попазат ли в тази катастрофичност, сега кажа, да, конкретно да, за Ивал Нойси само да кажа, че понеже някакви хора често ме питат, ама кажи сега за какво си говорите всъщност в тази книга, защото още не са прочели, и аз казвам, ако може да се каже съвсем накратко, говорим си за българската съдба mm -hmm. и за българската идентичност, т.е. нашата същност. Не през патриотарския дискурс, разбира се, а през нещо, през нещо много по-дълбоко. -по -по т.е. .е. образно казано, не шляпаме из прибоя на плиткото, а се опитваме поне до кръста да награзим в, в цялата тая а, тематика. Що се отнася до изборите, те също започват да... да да са част от катастрофичен, както го нарек дискурс, защото те създават общото усещане, усилват по-точно общото усещане на тревожност, което между другото е много по-би го нарекал съсипващо, от, а, а, от а, чистия, да го наречем чистия страх. Защо? Защо? Защото страха има обект. А тревожността е продължаващо състояние, което е способно да разрушава малко по-малко мисловната, мисловната нагласа и мисловната конкур... конструкция на по-лабилни хора. Също време с това хората, с които говорите, ноизи, те не се оплакват. А, те анализират в дълбочина и катастрофичните аспекти mm -hmm. на съществуването ни, но а, няма оплакване, за разлика от а, така представата, че нали, тук по нашите земи е най-лесно да се мрънка или пък да се иронизира. Даже иронията е внимателно употребявана, по-скоро са честни. И не-иронични в разговорите с вас, въпреки, че всички, вие да, държите има и много, много забавни моменти. На иро... между Ми, забавни, да. да, но не толкова разяждащата самоирония, която виждаме в а, а, социалните мрежи. И аз се питах: много често ги каните да се самоопределят, а, включително политически размишляват и върху това какво е да си ляв, какво е да си десен, какво е да си консервативен. А една част от българските медии биха казали, ами, нози си е говорил с умно-красиви жълтопаветници. Не, не е така. Не, бих, не биха богли да върт категорзии. така, това даже е леко. Не да знам айде да не е обидно, но е такова снисходително, разбира се, аз разбирам това снисхождение. И... То не идва от то... мене, да, да, а, а от не, а, не, не, средата го... в която хора като, като тези, с които сте разговарял в тези диалози, така? биват систематично а, как да кажа? Стигматизирани. стигматизирани от определени... Части и политически сили в България, и медии, като а, там някакви интелектуалци, които протестират на жълтите павета. Това е особено устойчиво упражнение на Байганя да дърпа надолу леко. Това е от край време Да, така. това е добре казано а, и разбира се в някакси, някакси диалектически неизбежно в, в, Не. на нашата територия, но... А, но се е случило и другото. По... Имаше един много хубав въпрос на Нойзи. Mm. Имало ли е момент, в който... А, или може би на Даниел, ето тук вече се обърквам. Yeah, Те а, преливат това това книга. Имало ли е момент, в който... А, България да е била управлявана не от Байганю, а да е била управлявана от Алеко. Това е, да, в чист вариант го няма, т.е. първото може би го има в по чиз вариант, второто, разбира се, не, но в новата история сигурно е имало подобни управления. Ето аз сещам за Александър Малинов в началото на 20 век. А, а тук ще спомена, разбира се, и правителството на ОДС, понеже а, аз а, ние споделяме теорията, че всъщност българския преход започна на 10 януари 97 година. Т.е. тогава вече започна това отваряне към проевропейския европейския ни, да го наречем, избор. И това е много важен момент. И това в някакъв смисъл, ако щеш ще правим такива паралели, в това има нещо алековско, защото и алеко европеец, пер се. Той, той е европейец. Но първият голям европейец разбира се, без патетиката на актуалното 150 години по-късно нека си припълним, че е Васил Левски. Неговото да бъдем равни с другите европейски народи означава да бъдем свободни като другите европейски народи. И тези които искат да ви отнемат това, скъпи слушатели, са против вас. И сега последно, защото винаги времето не стига за умни разговори в ефир. Какъв е вашият отговор, Нойзи? Защо с такава лекота даваме свободата на управлението в ръцете на не до там образовани или пък порядъчни хора? И кое е по-важно, да са образовани или да са морални? А, има една много хубава теория, че... Абсолютната толерантност всъщност поражда нетолерантност. Тя е на Карл Попър поначало, но това няма значение. А, защо, го, защо го казвам? Защото той е ясен механизма. Когато ти дадеш сцена и медии, връчиш лична медия на всички тези, които поначало са, са изградени като нетолерантни, те започват да взимат превес по някакъв начин. И това е нещо, за което трябва да внимаваме и да се борим. Това е свързано и с предишната тема именно. Защо тези хора, включително политически, по-голямата част от тях, хората в книгата Диалози, са и мои съмисленици в това отношение? Много благодаря. Ивай Лойзи Цветков и Даниел Ненчев. Утре вечерта от 20 часа в София, на сцената на София лайф клуб ще бъде представена книгата Диалози в присъствието на автора, който присъстваше и в студиото на Хоризон до обед, и Ивай Цветков, и Георги Господинов, и може би голяма част от диалогизиращите. Някои от тях. Няко... Не Костов... всички, някои са, са възпрепятствата може, може да да да час, е. да, Би трябвало да са там Утре вечер. Благодаря ви, че бяхте и в Хоризон до Благодаря.